Al-Imam Al-Hafid Ismail bin Umar bin Gafir Abu Fida Al-Rahimahullah Ta'ala Walihada Dan Oleh karena itulah Yulhamu ahlul jannati Tasbihah wa tahmidah Penghuni surga diilhami Mereka diilhami dengan tasbih Kepadanya dan tahmid kepadanya Yang mereka mengucapkan Tasbih dan tahmid Kepada Allah s.a.w. Kama yulhamun al-nafas Sebagaimana mereka Yulhamun dengan nafas Dengan Mbaik nafas Yang mereka keluarkan Bernafas Dan ini sebenarnya hadisnya Anies Jabir Di isai muslim cukup Agak panjang sedikit. Dan Aljunah ya kulun, Wayasrabul. Bosnya penghuni surga itu makan, minum. Nah, walay ya bulun, walay mereka tidak kencing dan tidak ingus. Nah, ini halihin Sahih Muslim dan beliau mengambil 6 nah, tentang at tasbih wa tahmid. Nah, ayyusabbihunahu wa yuhmidunahu 'adada anfasihim. Ya mereka itu baru mengucapkan tasbih ke dan tahmid kepadanya sesuai dengan banyaknya nafas mereka. Mereka senantiasa mengucapkan tasbih dan tahmid. Penghuni surga dan di mereka Lima Yarouna min awi minni alaihim dikarenakan mereka telah melihat bagaimana keagungan nikmat Allah Suhailahumatah kepada mereka tidak ada kenikmatan bahkan kesengsaraan yang mereka alami di dunia ketika sudah masuk ke surga hal merobika musul qab apakah kamu telah melewati enam kesengsaraan sedikit pun qala na marrobi qab tidak akan terlewat sedikit apa tidak akan ada enam kesengsaraan yang alami sedikit pun itu begitu masuk surga sudah lupa semuanya seluruh kesengsaraan yang di alami di dunia dan ini rata, rata dialami oleh kaum muslimin Sebagaimana orang kafir setelah mengalami kenikmatan yang luar biasa di dunia Begitu masuk ke neraka Tidak ada kenikmatan sama sekali Sudah masuk surga Eh, masuk neraka Sudah tidak ada Kenikmatan yang mereka rasakan sama sekali Hadirah Rasul Malik Wakamali kudratihi wa azimi sultanih dan sempurna di kuasa Allah dan agungnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena surga yang penuh dengan kenikmatan bahkan sebagaimana hadis tentang apa Khadijah basyirha bi baitin min qasab la fiha as Hah. Huh? Tidak ada di dalamnya nasab. Aybun nasab tidak ada kelebihan sama sekali. Qasab di sini maksudnya apa? Ya Khadijah mendapatkan kabar gembira yang surga Berupa rumah dari qasab, apa dari bambu? Bambu? La tidak ada, Bang. Nah dari lulu mutiara. Nah, kenayatannya luar biasa. Wa minanihi wa dawami Dan istimrar anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga terus menerus bagaimana kebaikan Allah terhadap mereka. Nah, walahum marizkum fiha buqarto wa ashiya. Nah. Mereka mendapatkan rezeki baik di pagi hari atau di sore hari. Nah Kama qala ta'ala innal ladina amanu wa salihat Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Yahdihi rabbuhum biimanihim. Allah berikan petunjuk. Kemana mereka dengan keimanan mereka? Di sini bisa berarti sebabiyah. Bisa berarti isti'anah. Sabiyah bisabi imanihim fid dunya yahdihimullah yaumil ala as-sirat wayudzuhu wayukhlisuhu sebab keimanan mereka di dunia ini menyebabkan mereka nanti selamat ketika melewati as dan sampai ke tujuannya yaitu surga Allah Subhanahu wa ada juga istianah Nah, karena yadih marabbu imanhim ay yakunu lahum jadi mereka punya cahaya. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa biimanihim. Cahaya mereka di depan mereka. Nah, wa bi'aymi di, di kanan mereka. Ini listiana. Jadi yadih marabbuhum biimanihim ba di situ imma lisababiyah wa imma lilisti'anah tajri min tahtihi al-anharu fi jannatin na'im ya mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai enam fi jannatin na'im dalam surga yang penuh dengan kenikmatan da'wahum fiha seruan mereka doa mereka dalam surga subhanakallahu wa tahiyyatuh fiha salam maksudi engkau ya Allah dan wa fiha salam dan bentuk istiram mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surga dengan ucapan salam kesederaan wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil dan sebagai penutup nah atau akhir dari doa mereka alhamdulillahirabbil alamin setelah mereka mendapatkan nikmatan yang luar biasa bisa makan dan minum mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin Walhamdulillah dan segala puji bagi Allah, Allah yang mengutus Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul rasul para rasulnya. Mubasyirin wa Memberikan kabar gembira. Nah, mubasyirin amman ata'a man ata'a Allah wa taba'a. Nah, aritu bil khairat. Memberikan kabar gembira bagi orang, orang yang taat kepada Allah dan mengikutinya. Itu dengan kebaikan kebaikan. Nah, wayatan kamu sendiri. Jadi orang-orang di sini adalah orang-orang yang menyelisihi, yang menyelisihi daripada ketaatan kepada Allah dan juga, nah, pengingkaran dan penistaan kepada ayat Allah swt dengan ikhob dan azab, bersendirian mengundirin. Di Allah yaqin nasi Allah menjatuhkan terus supaya. Tidak ada hujah bagi manusia Atas Allah subhanahu wa ta'ala setelah datangnya Para Rasul. Nah Khatamuhum bin nabi al-ummi al arabiy Al-makki al-hadi Dan penutup mereka Para anbiya Dengan nabi al-ummi Ma'man al-ummi Ma'man al-ummi Tidak Tidak bisa baca tidak bisa betul tidak bisa tulis Maka ya. Layak al-maktu Ayin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kera lagi Ya kera hadith, Ya kera al-hadith, ya al-Quran Ayin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak bisa membaca tulisan Nah Bukan berarti Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis Tapi dia Membaca juga Nah membaca Nah Kemudian banyak sekretarisnya Di antara sekretaris Rasulullah SAW Hamaitul Fiyad bin Thabir Mu'awiyah bin Ibu Sufyan Mu'ali Yang murtad, Siapa yang murtad? Masih ingat apa enggak? Seorang sahabi ha? Abdullah bin Abi Salah nah, Abdullah bin Abi Salah Katib juga Sekatari Rasulullah SAW Setelah itu murtad Kemudian kembali masuk Islam Pada Al-Fat Pembukaan kota Mekkah. Nah al madki dari Mekkah. Al-Hadi mendapat petunjuk as-Subul untuk menjelaskan jalan-jalan. Arsalahu ila jamia khali min al-ins wal jin. Allah mengutusnya. Nah, untuk semua makhluknya, baik dari manusia atau dari jin. Nah, miladun zatih ila kiamisaa. Nah. Artinya beliau diutus dari permulaan ini sampai nanti pada hari kiamat untuk semua manusia. Kamaqala ta'ala qul ya ayyuhan nas, katakan Muhammad ya ayyuhan nas. Al-khitab di sini walaupun dengan memakai lafaz annas, kamaqala Mujahid. Nah, selesai hati. Eh selumun jerat es, manusia saja tapi juga Nah, kepada jin dan manusia. Nah, di sini secara umum ini Rasulullah ilaikum jami'asunnya saya adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Alladzi lahum mulkus samawati wal Yang kepunyaan kepunyaannya lah. Kuasaannya di langit dan di bumi. La ilaha illa wa yumiit. Tidak ada sembahnya hak benar sembah kecuali dia. Yang menghidupkan dan mematikan Bagaimana melukis? Berhentikan jangan melukis, Bagaimana melukis? Nah, Kita lihat ni Fa billahi wa rasulihi Maka berimanlah kepada Allah Dan kepada rasulnya An-Nabi Nah, seorang Nabi Al-Ummi dan Ummi alladzii yu'minu billahi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya ayat kitab-kitabnya wattabi'u dan ikutilah dia la'anlakum tahdudun mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan petunjuk nah wa qala ta'ala li bih untuk memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an wa man balag dan kepada Orang yang sampai ke Al Quran, Faman balagohuha dalam Quran. Orang siapa yang sampai ke baranya Al Quran ini min Arab bin Uajam, baik dari orang Arab atau benar orang asing. Orang asing di sini yang sebutnya bagaimana? Ajam, nanti Abbas, semua bin Ajam. Asal Arab. Enam belas. Enam belas mana ajam ya? Anak tamrin. Ajam, ajam. Enam ya Adam. Ia dalam Arab bagaimana? Tak bisa bahasa Arab. Memang banyak perselisian. Banyak perselisian sebagian mengatakan ini adalah keturunan Ismail itu Arab. Nah, yang itu orang ajam. Jadi sebagian mengatakan juga, kalau bisa mengetahui, nah, faham luar biasa ya, yang baik itu. Nah, juga dikatakan Arab atau yang tinggal tinggal Arab, bahasa Sian luar biasa, tapi yang jelas, ajam. Nah, jadi memang dari bukan. Dari Qabilah kabilah Arab. Nah, kalau dikatakan bahasanya orang yang tidak bisa bahasa Arab, itu berarti bukan Arab. Berarti orang Indonesia rata-rata yang keturunan Yaman, keturunan apa, itu juga bukan Arab. Ini Ibrahim juga belum masuk Arab. Kenapa? Belum bisa bahasa Arab dengan baik. Ini tidak Ibrahim. Tapi dia Arab. Baik. Ajam Kemudian Yang paling parah Di zaman Sengbubil orang Somalia Walaupun sudah dikatakan mobil ini bukan Orang Arab tetap, tetap Mereka mengatakan kami adalah orang Arab Orang Somalia Sampai didatangkan juga Doktor Nur dari Somalia mengatakan apa bagaimana pendapat apakah orang Somalia Arabullah ya nah, dokternya ini. mengatakan tidak tapi yang lainnya tetap mengatakan kami adalah orang Arab buktinya bahasa kami enam berbicara dengan loha Arabi, ya. maka terkadang lebih fasih daripada orang Yaman sendiri nah ini terbukti orang Somalia itu biasa makai bahasa Arab yang fasih. Saya saya yang bukan bahasa kampungan. Nah. Kira Arab apa benda Arab? Hah? Kalau dia sejarahnya bukan Arab. Wa aswada wa ahmar dan aswad wa ahmar. Aswad di sini adalah neljin. Alangkah besar usudinwa asad. Namusud di sini dari aswat, dari jin, wasat dari singa, atau bisa dikatakan jin laki-laki, jin perempuan. Laki -laki, Usud wasat ada doa di sana ketika singgah satu daerah berdoa. Nam karena masing-masing di situ pasti ada penghuninya baik. Nah jin laki-laki, jin perempuan. Punya berlindung setiap singgah tempat atau terutama di sahro badan basir atau di tanah yang lapang atau di gunung itu pasti ada penghuni ya. Nah di sini wa swad, wa khmar, wa ins wedjan. Nah manusia dan jin. Fahu an nabiirullah. Dia adalah memberikan peringatan kepadanya. Walihalak Allah Taala wa mayak furbihi dan orang siapa yang mengingkarinya min al ahzab di beberapa golongan-golongan. Jadi, Jadi kelompok-kelompok yang mereka fanarau ma'iduh maka neraka itulah ancaman untuk orang yang ingkar tadi. Nah, maka kafirul Qur'an, maka barang siapa yang ingkar kepada Al-Qur'an, memang zakarna sebagaimana orang yang telah kami sebutkan fanarau ma'iduh, maka api neraka itulah ancamannya. Binallahi taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Sunnah Kama kala ta'ala Fadarni Israhkan kepada diriku Wa mayukadiru bihalal hadith Berarti siapa yang mendustakan Dengan halal hadith Ibu ana halal Quran Wa man astak minallahi haditha Ayat quran situ Sana setajarijuhum min haithu layaklamun Maka akan kami Naam Apa tarik mereka ke dalam kebinasaan dari juhum minhay itu dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi orang, -orang yang mengikai al-Quranul Kariim. Nah, wakil Rasulullah SAW itu yal-ahmari wal aswad. Saya diutus untuk merah ataupun yang hitam. Kaulamujahad ya yal-ins wal jin. Al Ahmar itu adalah manusia, wal aswad el Jin. Nah. Dah mulai ngantuk dah. Tanya soal, ni al lain. Ancaman bagi orang yang enggak Al Quran apa? Enggak perhatian, ini dah yang belum ham ancamannya apa Baru dibacakan tadi Hendra Ibrahim Apa ancamannya semua enggak bisa semua Allahu taala An-narum wa Ma manal aswad Apa itu aswad Hendra enggak sih Hitam-hitam apa itu aswad Ngelihat nafis Nama Aljan, Aljin, Jin, Jin. Wal-ahmar Anda harif Harif kedua Alins, Alahmar, sama al kuala dengan Mujahid, Alahmar, Alins. Al pengertian al ummi, anda ya beliau satu mana al ummi. Inilah yang kau alam ketuhu. Nah, Taib.